Alhamdulillah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 dhe për sosë që aqqofshmë për dërguarin tonë Muhammedin, familit, familin e ti, shokët e ti dhe mbi gjithë ata të cilët eci në udhën e ti dhe i në ditën e gjukimit. Të dashën vëlezë musliman është e drejta Allahu të lërcuar që ne besojmë pegamiret e ti. Pegamiret kanë qenë njërës. Ne besojmë se pegamiret nuk kanë atribute hynore se pegamirët nuk meritojnë që të adhurohen në vend të Allahu subhanahu wa taala ata janë vese njërëz por Allahu lërëcuar i zjodhi për të përcjellë njërëzve mesajin hynor Allahu lërëcuar i bërëja ta shembul për njërzit pegamirë sër Allahu Muhammedi i dërguar i unë është njëriu me pozitë më të lartë. është njëriu që ka pozitë më të lartë të ka Allahu lërcuar. Me gjitha të, në disa itë në Kur'an, Allahu lërcuar e ka ordëruar që të të regoj qartë se nuk ka në dorë asgjë. Nuk është në dorë të ti të siel të mire njërzve dhe të largoj dëmet për e tyre. Se këto janë punë të zotit, janë ve prahinore. Në të të të të të të të të të të të se nuk e dit fshehtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka dit gajbin. Dhe se detyra e tij është thjesht ti tu sjell njerëzve lajme të gëzushme, gëzushme për këtë botë dhe për botën tjetër dhe ti para lajmroi njerëzët nga dënimi i Allahut si në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an Qul inni laa amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul al ghaiba lastakthartu min al-khayr wama massani yus' in ana illa nadhirun wabashirun li qaumi yu'minun Thuaj un nukzotroj per veten time dobi asdam Domthon nuk kam dor qe tjell dobi apo tshmang dam qoft edhe per veten time Dhe un nuk e di po, si të fshehtën. Po sigurt ta dija fshehtën, të fshehtën, un do ti do të bëja shkaqet për të shtuar të mira për veten. Un do të do të përpiqesha që të shtoja të mira për veten dhe do të parandalojë të këqijat. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e dinte të fshehtën. Kështë që ata të cilë për të ndojë se Muhammedi A.S. e di gjithë shka, sajdi të fshetën, sajdi që a, ato që Allahun lërëcuar e ka shënua në leuhu al-Mahfudhë. Më hojnë, këto ajetët Kuranit dhe më himi këtë e dëvërtetave është kufër. Astaja të për të ndojë se Muhammedi A.S. Shëqironë Allahun lërëcuar në i atribut hynorë se një huri e mbi të fshetën, ditërria me të fshëhtën, është një atribut hynorë. Metëm Allahu në që e di ghejbin, e ditë fshëhtën. Dhe nëse dikush, këta atribut ja veç, dikuj tje dhe veç Allahot të nërëqëri, ka bërë shok Allahot, Allahot në ruajtë. Ka njërës që edhepse i përkasin u metit ton, apo që thonë se e i musliman, besojnë se Muhammedi a.s. e ditë fshëhtën. Në fundin ajetit ka thënë, un janë vetë një paralajmues. Ku paralajmoret gatishmëri e Allahut dhe si sjellës i lajmeve të mira për ata që besojnë. Besojnë në Allahu dhe ditën e gjykimit dhe bëjnë punë të mira. Këta njerëz do të kenë gzim e mirësi në këtë botë dhe do të kenë dhe mirësi, do të arrijnë mirësi të Allahut e larczuar në botën tjetër. Në ajë tjetër e Kur'anit Allahu e larczuar thotë Kull inni la emli kulekom darren wala rasheda Kull inni le ju gjirani min Allahi ahadun wala në ejida min dunihi multahada Thuaj, unë nuk zotroj për ju as dëm dhe as nuk kam në dorë që të orientoj juve që të ozoj juve Thuaj, mua nuk më mbron as kush nga dënimi Allah në sajve ndos që të më dënoj As kusht nuk mund më mbroj nga Allahu, nuk ka kusht tjetë që mund mbroj në vend e Allahu të nërcuar. Dhe unë nuk mund djej se ku të strehohem, veç Allahu të nërcuar. A i që ndihmon njëriju në sh Allahu, a i që siel të mirat është Allahu, a i që lërgohet në kësijat në njëriju është Allahu, as kusht tjetë vështi. A i që e mbroj njëriju në sh Allahu, a i që e mështet njëriju në sh Allahu, njëriju nuk ka mbrojt ed ku përveç se tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që përderisa pejgamberi për pa u shurdhruar që të dliret nga pretendimet e gjërave të tilla, çmu duhet për di këtë tjetër veç Allahut. Për do i krijes tjetër që nuk ka opozitën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ka djersh që dervishat, evlijat, imamët e tyre, prisat e tyre shpirtërorë e grej në impozitën hynore, u veshë në atyre atribute hynore. Pretendoj se din të fshetën, se regulojnë punët e kryesave, se din se qëfar ka njëzit në zemra. Këta janë një dhujtarë, se këta i bëjnë shokë Allahut të nërtuar në atributet hynore. Muhamedi sërë Allahut a.s. nuk ka pas atribute hynore, s'ka pretendur e një shkatilë. Madje e ka theksuar që unë nuk kam atribute hynore dhe nuk duhet që të më adhroni dhe në fakt nuk i shkon një njëriju që flet dhe emër të Allahut që fëton njëzë rrug të Allahut të hynizoj vetë vetën të i fëton njëzë që të adhroni në të vetë të i vesh vetës atribute hynore dhe pegaminet u e paski ka paski gjah ka njëzë lajthit dhe humër të humër cilët u kanë vesh vetës atribute hynore dhe i kaftuar njëzë që Të adhurojnë vet Allahut edhe pse këtë gjë nuk e quajn adhurim. Se kur ngrihet një evlija, një dervish, një njeri që e heq veten i, i lartë dhe thotë se unë di çka keni në zemra ju, thotë me hybave vetvetë, u thot pasuesëve vetvetë, unë e di çka keni në zemër, unë e di çfarë mendon ti pa e shprehur. Kë këta pretendojnë që di të fshehtën. Dhe ky është thjesht një bataqçi, është thjesht një mashtrues i vesh vetes diçka që nuk e ka apo thot më thirrni mua se un u ndihmoj kudo që ti jeni. Edhe pas vdekjes un kam për t'u ndihmuar, më thirrni, mbusni mua. Ai nuk e edhe pse nuk e thon diçka të tillë, ka sekte, sufizmi, të cilën këto nuk e quajn ibadet. Do thon këu nuk do thotë që më i bësh ok Zotit. Po ky ky është ibadet ndaj këtij shehu, se ky sheh nuk ka atributë hynore. Ky nuk ka dorë të sjellë dobbi njerëzve. Ka njerëz që janë mashtruar me gjëra të tilla mi fjal. Kto pretendojnë se si ka pas pejgameri dhe skaftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gjëra të tilla. Pokallëni janë se vërtet kanë kanë të mirë, vetëse pasuesit e tyre kanë tepruar dhe e kanë ngritur në pozitën hyjnore. U kanë veshur aty atributa hyjnore. I adhurojnë vetë Allahut, ju lutet, kërkojnë për tyre, kërkojnë ndërmjetësimin e tyre. Ndërkohë që ndërmjetësimi kërkohet vetëm nga Allahu. Ibadetet bëhen vetëm për Allahut. Lutja i takon vetëm Zotit. Ritet fetare kryhen vetëm për Allahun, pa askën tjetër veç Allahut të Lartësuar. Nëse njeriu ritet fetare, ibadetet i, i kryen për diçka tjetër veç Allahut, edhe nëse këtë nuk e quajn ibadet, ndaj diçka tjetër veç Allahut, ajo quhet ibadet. Dhe ajo quhet shirq, shorbëllje nga Allahu i Lartësuar. Allahu na ruaj. Kështu pra, njeriu nuk meriton që të adhurohet vetëm Allahu dhe nuk lejohet që ti veshësh krijes atributa hyjnore, qoftë te pejgamber, qoftë te melek. Sa dutlar taket pozitën tek Allahu e lartuar, nuk lejohet që ti veshësh diçka që nuk e ka. Kush e bën, kush bën diçka të tillë quhet jo musliman. Ai është kundërshtim me Allahun, është armik i Allahut subhanahu wa taala, është armik i pejgamberëve, është kundërshtim me udhën e pejgamberëve të Zotit. Pejgamberët e Allahut e lartuar kanë pas attribute njerëzore. Ëh, kanë pas karakteristika njerëzore. Dhe kështu, për shembull, pejgamberët e Zotit e pe gamelëzot i, i kanë prek smundje kanë pas nevojë për ushqim dhe për pije harronin kryenin nevojat njerëzore se kanë qenë njerëz Allahu subhanahu wa ta taala ka përmendur në Kur'an për Ibrahimun alayhi salatu wa salamu alladhi huwa yut'imuni wa yasqini idha maridtu fa huwa yashfeeni Allahu lërcuar është a i cili më je pushim dhe pije mua, këshu deklaron Ibrahimi a.s. Babaj për e ga merve. Dhe nëse unë smurëm, thot Ibrahimi, a i më shëron. Dhe më thënë, nëse smurëm më shëron Allahu, nuk e shëron njëri unë të tërbja, të qeja, të vdekurit, dervishat, evlijat, gjind, shëjton, pse u do hëgjollaret, majgjistaret. Njëri unë e shëron vëtë sa Allahu lërcuar. Kë i dhe ameritë të fë Vetëm Allahu lërcuar më shëron, u në ledhiju mitur i thumë me juhjin, dhe Allahu lërcuar është a i cili më merë jetën mua, dhe pastaj mërin gjallë mua. Këtoj qëraja në atribute hynore. Dhe nuk lejo që t'i vishën diçkaj e tjetër veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhamede s.a.ll. ka thë një hadith, innema e në e besharun, enësa kema të nëson, thot, unë jam njëri dhe haroj ashtu si ku se haroni dhe ju, nëse unë haroj diqka, më kujtoni. Allahu lërcuar, i cilëson pejga meret e ti si robër në momentet më të larta, pozitet më të larta që ata ka në rritë. Për shemë, pejga meret s.a.ll. përshkruhe si robë i Allah, si adhruhe si Zotit, në ullëtimin e Ultimi reis i Razet Miraxhit, kjo është ngritja e madhe që u bë pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Israja dhe Miraxhi është një mrekullie e madhe që Allahu naçura ja bëri Muhamedit alayhi salatu vesselam. Por Allahu e thilson Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam si rop të tij i si adhuruës të tij. Dhe pozita më e lartë që arrin njeriu është robëria e Allahut. Është përulja e Allahut e larçuar. Njeriu duhet të shkrij, duhet të pastroj veten nga çdo lloj Ndjeje hynizimit vetë vetës. Këto dhe ndjeje është njëriju duhet i luftoj. Këto ndjeje biendesh me adhurim në pasë nda i Zotit, me robrin dhe Allahot, me përullin dhe Allahot të nërcuar, njëriju të robit nuk ishkon që të hynizoj vetë vetën, të ngrej vetë vetën, duhet nështrohet dhe Allahot, të i përullit Allahot të nërcuar, dhe robrin dhe Allahot të nërcuar, përgamerit e Zotit e kam pasë këtë veti, ishën plotës në si ishë nështruar ndaj Allahut, ishën adhruas të pasë të ndaj Zotit, subhanehu wa ta'ala. Allahu ka thënë në Kur'an, të barake në ledhi nëzëlel furqane ala abdih, lijeku në lil'alemin e në dhira i madhruar, dhe plotë begati e mirësi, është aji cili i zbriti furqanin, daluasin me zvërtejtës dhe të pa vërtejtës, Kur'anin, dhe më thënë, robit ti, robit ti pra Muhammed A.S., në më për gjith botët. Allahu në që e thotë për nuhut, parë në pegamerve në Kur'an, innë hu, kja në abdër, shekura, a i ishte adhruës, robë fanënderuës në e Allahut, adhruës në e Allahut, robë fanënderuës në e Allahut të nërëqurë. Nuk e qenë robë i zotët, nuk e qenë adhruës i zotët, nuk e qenë hyni, nuk e qenë hyni, nuk e qenë hyni, nuk e qenë hyni, nuk e qenë hyni, nuk e q ndaj atyre që hynizonin kryesat që hynizonin putat dhe gjërat e tjera veç Allahu të lërcuar. Allahu thot për Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin në Kur'an, vëdhkura i badena Ibrahimo, Ishaka ve Jakub, ulil eidi vel amsar, kujto dhe robërit tanë, dhe më dhe thotë robërit tanë, a dhrua si tonë, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të cilve në u dham, aftësi dhe fuqi për kryrën e i bateteve për zbatim në ligje e fetare, dhe u dham dhe dituri dhe i, i, i uzuam në rrugën e drejnë dhe të qartë, ata kishin fuqi dhe aftësi për zbatim në fesë dhe kishin dhe qartësi në punët e fesë. Inna akhlasnahum i khalisati në dhikrat darë, wa innahum a indan alamin al-Mustafajn al-Akhjarë, në thotë Allah hu i vetua me një veti, Ne e thot në zemrët e tyre vëmë ndijin dhe e, ndijin për akiret. Ata kujtonin akiretin, punonin për akiret dhe i kshilonin njërzit për të kujtuar botën tijeter. Ata thot janë njërzit që ne i zjodhëm, i zjodhëm si pejga merë dhe e zgjodhëm për përcjelljen e mesazheve hyjnore. I zgjodhëm nga njerëzit e tjerë. Kështu pra Allahu lërtuar këtë pejgamber këtu në Kur'an i përshkruan si robër të Tij. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an për Isa alayhi salatu wassalam in huwa illa 'abdun, 'abdan 'alayhi wa jannahu masalan li bani isra'il. Ajë është vetë një rob të cilët ne i bëm mirësi dhe e bëm shembull për banë Israilit. Isaaj alayhis salam nuk ka atribute hyjore, nuk fal gjunahet, nuk rregullon punët, nuk shuron. Nuk ka gjëndor. Ka shruar të smurë do kohën e vet, por belejën e Zotit. Që çeshërimi është atribut i Zotit, nuk ka qenë atribut Isai, Isai i Isait alayhis salam. Isaaj ka bë ulti Allah dhe Allahu ka shruar të smurët. Ai ka qenë thjesht një mërkulli që Allahu luturia ja bori Isait alayhis salam. Për që Isa i nuk qshiron. Isa nuk dit fshehtet. Isa alayhi salam nuk fal gjunahet. Nuk ka dor punut e krijesave. Isa i ka thënë Riozi Zotit, siç e përshkruan Allahu Kur'an, nuk ka qenë biri i Zotit. Allahu vetë e krijoi me fjalët i behu dhe u bë. Allahu dërgoi Xhibril alayhi salam i cili fryu i fryu mbi rëvesh të grykën e qmishës dhe fryma arriti në mitrin e saj dhe kështu E Mariam jalehissalam do na Jesus urgjit me bar me Isa inalissatu salam Isa ibrahim i, i dërgojë Allahu subhanahu wa taala në çdo pozitë më të lartë Allahu i luturi e ka përshkruar pejgamberët si robër të tij pejgamberët nuk kanë atributë hyjnore dhe nuk meritojnë që të adhurojnë vetë Allahun s'e kanë pretenduar diçka të tillë ma kana li basharin ay yatihu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqul lin nas kunu ibadan li min dunillah nuk i shkon nuk i takon një njëriju që kur Allahu lërcuar i jep e, sundim profetësi të pretendoj sa është zot dhe të thot njërzve bëhë një robër të mi në vend Allahu të lërcuar këtë gjë nuk e kam bo pegamirët e zot nuk e kam pas këtë gjë Të gjara e kam bërë vetë se njërës të lajthitur Allahu në ruhet nga humbja Besimin pejgamerët e Zotit përmba në katër gjara E para Të besor se ata janë të dërguar nga Allahu subhanahu wa ta'ala Se mesajë e ty është haq Kush mëhon qoftet e një pejgamerët e Zotit A i kamuhu gjithë pejgamerët Dhe nuk quhet besimtarën e Zotit Nuk quhet musliman Quhet qafirë dhe nësevdes pa hejtë dorë nga ky shtrembrim, për gjithmonë kam i qanë në zjarë në gjahenemit, aty edhe të dvua i dënimin. Allahu lëcu e thotë në kuranë këtë dhe me të kolmu nuhin il murselin, populli nuhut i mëhuan pejga merët, në faktë të ta mëhuan nuhun, po duke qenë se mëhuan nuhun, kanë mëhurë gjithë pejga merët, se mëhimi një pejga merët, quhët mëhimi gjithë pejga merëve të zotit. Që ata thirrët nuk besojnë Muhamedit (salallahu alajhi wa sallam) dhe besojnë pejgamberët para Muhamedit (salallahu alajhi wa sallam) si anëmbesimtar në Allah. Nuk janë besimtarë ditën e gjykimit. Nuk janë, nuk quhen besimtarë saktë ke Allahu e lartësuar. Nuk pranohet e, feja e tyre. Dhe kështu ata kanë për të vuajtur dënimin e zjarrit në Xhehenem, se kanë mohuar pejgamberin Zotit Muhamedit (salallahu alajhi wa sallam). E dyta Besimin në emrat atyre që përmendën me emrat në Kur'an. E nëse pegamire nuk përmendën me emrat në Kur'an, duhet që të besohë në mënyrët për gjithëshme. Ka pegamire që përmendën me emrat në Kur'an. Përshemull, pes pegamiret matë mirë, Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isai dhe Muhammedi, al.s. përmendën me emrat në Kur'an. Inna au hajna i lejke kema, au hajna i ranuhi, on në bëjjina min ba'di, o haida ila ibrahim wa ismaile wa ishaqa wa yaquba allahul rasul ka provend ktu emrat disa pejgamberve e pashtu allahul qethuar ka thon kuran wa iz akhadna minan nabiyyi mithaqahum wa minkum min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan galiidha kur kujto kur ne u morën besë pejgamberve ta morën besën ty pasajt provend nuhun ibrahim musa e isai e birne maryames Këto pesë pejgamberë të zgjedhur, Allahu ka marr besën gjithë pejgamberve, por këtu ka veçuar këta pesë pejgamberë se këta janë më të zgjedhurit e gjithë pejgamberve. Ëh, atyre pejgamberët që përmenden me emër në Kur'an duhet besojnë me emrin e tyre. Edhe nëse nuk përmenden me emër, besohen në mënyrë të përgjithshme. Allahu lartësuar ka dërguar një numër të mas pejgamberësh. 300 ca pejgamber, ndërsa lajmtarët e mbiat kanë qenë edhe më shumë, në hadit po vendosë kanë qenë 120 ca mijë NV A lajmtar. Pra i besojmë në përgjegjësi pejgamberët e Zotit. Allahu i lutuar ka thënë në Kur'an: "Welaqad arsalna rusulan min qablik minhum binqasasnalejkum minhum bellem naqsus alejk", ne ke i dërguar pejgamberët për a teje, ka pejgamber që ne ti kemi treguar ty dhe ka pejgamber që ne nuk ti kemi treguar ty. Pra Allahu i lutuar dërgoi pejgamber para Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, ka pas për e kamerë që Allahu subhanahu wa ta'ala ne i ka të reguar, ne ka të reguar të regjimin të tyre, ne ka përmende ebrat të tyre, ne ka sjellë shumë detaja në lidhje me jetën të tyre, e ka për e kamerë qëllit Allahu që nuk ka përmendu dhe në fakta e në shumica, ne i besojmë në mënyrët përgjithshme. Dhe e treta, elementi tretë, i besimit pegamire Allah të Allahot e nërcuar është besimi në lajmet e tyre të cilet ne kanë mbritur neve me burimet sakta. Në Kuran dhe në hadithet e sakta të Muhammedit a.s. Këto lajmet duhet besohen. Nuk lejohet që të përgjështroj njëri u lajmet e pegamerve. Kush hiqit se beson pegamerin? Dhe nuk i beson lajmet të tij, ai nuk quhet besimtar pejgamber, nuk quhet besimtar Zot, quhet mohus. Dhe e katërta është zbatimi i legjislacionit të atij që u dërguat tek ne. I dërguar i fundit është Muhamedi alayhi sallam, por shi dërguar i Allahut për njerëzit dhe për xhinët. I dërguar i Allahut për të gjithë njerëzit dhe xhinët deri ditën e gjykimit, që nga kohe pejgamberi deri sot nuk kau pejgamber tjetër. Zë legjislacioni tjetër është detyrë të zbatohet nga të gjithë njerëzit dhe nga të gjithë xhinat. Kush pretendon se mund dal nga sheria e pejgamberit, se nuk është e thënë që zbatoj sherian e Muhamedit (shalallahu alaihi wasallam), se nuk ka pse ti referohesh sheriave të Muhamedit (shalallahu alaihi wasallam), se i lejohet ti referohet sheriave të Muhamedit (shalallahu alaihi wasallam). Kush parapëlqen një legjislacion tjetër kundrejt legjislacionit Muhamedit (shalallahu alaihi wasallam), qoftë atë legjislacionin e një pejgamberi i cili është abroguar, apo lejizajion që është produkt i mendjes njerëzore para pëlqen ndaj legjislacionit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai lukju ot musliman Allahu qasa alquran fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yuslimu taslima Pasha zotit tând ata nuk besojnë Dhejëri sa të të marrin ty si gjukues në mos marveshje që lindin mes tyre. Të mos njejnë pa knajsi nda gjukimin të në zemët e tyre dhe të i dërzohen gjukimin të në plëtsisht. Njerëzit duhet i referohen pe ega meza o sëllëm për ligjet, për normat, për regullat, kusht nuk e pranon këtë fakt, apo e quhant lejushme që të mos zbatoj shëratë mëzë o sëllëm, apo thotë, i mirë është shërati Muhammed Sallam, po mundë zbatojnë edhe të tjerët, apo thotë se, do më thënë, gjithë janë do bishëm, gjithë janë mirë, e, a i ka bëhë kufër, ka më huar pejgamerët, ka më huar pejgamerët tonë, sallallahu nësallam, dhe nuk quëtë besimtar musliman. Të gjithë pejgamerët e zotit, në faktë kam pas një fejë. Fejë e tyre ka qenë islami. Allahu lërcuarë, shevon ka përshkruar si musliman popullin e Nuhut, besimtarët që pasuan Nuhun, në falni. E dyta ka përshkruar si musliman Ibrahimin alayhi salatu vesselam. Ka përshkruar si të nështruar ndaj Allahut çoqët e Isajit alayhi salam. Allahu lartuar ka përshkruar si e, musliman pejgamberët. Pejgamberët e tij Kështu që të gjithë pejgamberët kanë qenë në Islam, feja e tyre ka qenë Islami, feja e vetme që pranon Allahu i lartësuar Islamin, ka fe tjetër pranuar tek Allahu veç Islamit, të gjithë kanë qenë pejgamberë të dorzuar ndaj Allahut i lartësuar. Muhamedi (salallahu alaihi wasallam) ka thënë hadith: "El anbiya'u ikhwatun li'allatin. Dinuhum wahid wa ummatuhum shatta." Ka thënë Muhamedi (salallahu alaihi wasallam). Pejgamberët janë vëllezër për babat kan një fet vetëm, derisa legjislacioni ka pas ndryshime. Kështu që besim pejgamberëve kanë qenë ligjet që e, besim pejgamberëve kanë qenë parimet e besim pejgamberëve kanë qenë të gjithë kanë besuar një Zot, kanë adhuruar një Zot vetëm, e, nuk kanë hyjnizuar krijesat, nuk u kanë vesh attribute hynorë krijesave, nuk kanë adhuruar diçka tjetër veç Allahut. Të gjithë kanë ftuar që njerëzit të adhurojnë një Zot vetëm, që nga lum e deri tek Muhamedi alaihi salatu vë selam të gjithë kanë besuar ditë në gjukimit kanë besuar gjëhenemin kanë besuar gjëhenetin kanë besuar në ditë në logarise kanë besuar rinjalljen ashtu siku se përmendet për në shëriatin tonë në Kur'an dhe në thënjët e Muhammedit alaihi salatu vë selam tu pra në lajme lajme që kanë siat për ega mirët rrëth Allahut rrëth tregimeve të, të hershme rrëth Ditës gjykimit rreth xhenetit dhe xhehenemit nuk ka ndryshim. Për sa i përket normave ligjore, në parimet e normave të ligjore, ë pejgamberët nuk kanë pas ndryshim gjithashtu. Parimet ligjore kanë pas një, kanë urdhëruar drejtësi, kanë luftuar pa drejtësinë, kanë urdhëruar për përmirësim, kanë dënuar shkatrimin, ë prishjen, korrupsionin. Kto gjëra kanë qenë, domethënë, ë tek të gjithë pejgamberët, por Duke qense ë kohët ndryshojnë, rrethana dhe kushtet ndryshojnë, ë ka pas norma ligjore, cilat kanë qenë të ndryshme. Norma që i përshtateshin legjislacionit apo vendit dhe rrethana dhe kushteve ku ka jetuar çdo pejgamber. Kështu që ë ka pas norma ligjore, cilat i kanë pas pejgamberët ë e, e hershëm dhe që janë abroguar me anë të shariatit Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Legjislacioni që është në fuqi është legjislacioni Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Legjislacioni Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka abroguar ligjet e tjera të hershme, të cilat bien në dish me ligjet që solli Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Detyra e gjithë njerëzve tashme është që të referohen ligjet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe të zbatojnë ligjet që solli dërguar Zoti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Në norma të cilësisë morale, gjithë pejgamberët kanë qenë njësoj. Ktu s'ka dyshim. Gjithë pejgamberët kanë ruajtur nderin ka respektuar prindërit, kanë këshilluar për respekt ndaj prindërve, kanë dënuar punët e ulta, vështë të turpshme, kanë jetuar në familje, ë kanë dënuar me ndijallsin, paturpsinë. ë Të gjithë pejgamberët kanë qenë të thjesht, kanë qenë bujar, fisnik, kanë qenë të turpshëm, ë kanë pas trimëri. Të gjitha këto, domosdoshmë, në normat e sjelljes si morale, pra pejgamberët kanë qenë një soi, këtu nuk kanë pas ndryshim do të shkëputem për disa momente dhe do të kthehem inshallah utare në pjesën e dytë të këtij evisioni për të vazhduar edhe me pak gjëra të cilat na kanë mbetur rreth besimit do të dërgouari të Allahut alhamdulillahirabbil alamin Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ma ba'd tashaf lazer pejgamberit të Allahut të lartuar kanë pas disa detyra. Allahu i lartuar ndërkoi me disa detyra dhe po i përmend domethënë në lut problemet detyrat që kryen të, dërgu, të dërguarit e Zotit. Së pari, përcjellja e mesazhit hyjnor. Allahu i lartuar thotë në Kur'an: "Ya ja, ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik." O pejgamber, përcjell atë që e të kash pasur Zoti i yt. Detyrat e pejgamberëve kanë qenë që t'u shpallin, t'u transmetojnë njerëzve mesazhet e Allahut. Dhe në fakt, këto detyrë pejgamberët e kanë përmbushur në mënyrë të përsosur. Pejgamberi Muhammad sallallahu alaihi ve sellem na në përcolli Kur'anin, na përcolli dhe e, ligjet, normat, me thënitë e tij, me veprat e tij. Pejgamberi bëri të shpjegimin e Kur'anit, bëri interpretimin e Kur'anit, konkretizoi mesazhet e Kur'anit, dhe ky është Sunneti i Muhamedit alaihi salatu ve sellem. Pejgamberi ka përcjell mesazhin në mënyrë të përsosur. Detyra e dytë pejgamberëve të Allahut ka qenë thirrja rrug në rrugëta, në rrugën e Allahut të lartësuar. Pejgamberët i kaftuar njerëz që të adhurojnë një Zot, të heqin dorë nga idhëtaria, të zbatojnë mësimet e Allahut, të respektojnë normat e sjelljes dhe të moralit, ë, ti kushtohen Allahut të lartësuar. Allahu thot në Kur'an: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut", ne që i vëndëguar në çdo popull pejgamber që të thot aty adhurojnë Allahun dhe hiqni dorë nga idhujt po sa dorohet diçka tjetër veç Allahut të lartësuar po ashtu Allahu ka thënë Kur'an wa arsala min qablikum rasul illaa nuhiye ilayhi ennehu la ilaha illaa ana fa'budun fa ne nuk kemi dërguar para te një pejgamber veçse e kemi frymzuar ata që do thotë njerëzve nuk ka të adhuruar tiet më të drejt përveç Allahut prandaj thot Allahu i lartësuar madhroni ma mua çdo pejgamberi i ka ftuar njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala pejgamberi mu sallallahu alejhi wasallam për këto punë të sirrjes, ne ka treguar një hadith. Është një dhënie që ka pa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe ky hadith fakti gjendet në Sahih al-Bukhari. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ndër se vërdhën, erdhi Xhibrili te Mekaini. Dihet që Xhibrili alajhi salatu wassalam është meleku që ka sjell shpallën tek pejgamberi të Zotit. Shpallja ngjall zemrat, ndriçon mendjet, është gjallërim për gjallërim shpirtërorë me fjalë. Nësa Mikaili a.s. është meleku i ngarkuar me reshjet e shiut. Reshjet e shiut gjallronin tokën e shkret. Këtët dy janë dy meleket e jetës. Thot më erdhën të dy. Njëri thot erdi dhe ullën të këmbë të mija. Njëri i thot tjetrit. Thot të regojë shembulin. Njëpi një rast i shembul që ilustronë punën që të të kryjë kjo njëri, kjo pega mërë. Dhe thot tjetre thot. Rasti i këtij thot është si një mbret që rreset një territor, ndërton aty një shtëpi, vendos në mes të shtëpisë një sofër me ushqim. Sotza pastaj dërgon një thirrës që ti fton njerëzit për të hyrë në këtë vend rrethuar për të hyrë në këtë shtëpi dhe për të ngrënë të ushqim. Ka njerëz që i bidë de këtij thirrsi. E gjej thirrën e tij dhe ka njerëz që e braktisin. Nuk e gjen thirrën e tij thirrsi. Thotë mbreti është Allahu, është krijuar së gjithësis. Vendi rrethuar është Islami. Shtëpia që ndodhet në vendin e rrethuar është xheneti. Sirsi i jet, thot je ti O Muhammed, i dërguari është Muhammed alayhi salatu wasalam. Sirzi i thret njerëzit. Thot kush të djon ty, kush të bindet ty dhe hyn në Islam, ai ka për të hyrje në jetë. E kush hyn në xhenet, do të hajt mirat dhe do të konsumojnë që ai sit e xhenetit. Allahu Teu na bavf pray by dorve te xhenetit. Detyra <coughs> tjetër pejgamberëve ka qenë sjellja si lajmeve të gëzushme dhe para lajmrimit nga dënimi i Allahut i lajruar. Pejgamberi i Zotit i ka lajmuar njerëzit se nëse do të besojnë Allahut dhe do të zbatojnë urdhrat e Zotit subhanahu wa taala, do të gjejnë mirësi në këtë botë, do të bëjnë një jetë të lumtur, begat dhe të mirë në këtë botë dhe do të gjejnë mirësi dhe lumturi në botën tjetër. Këshu ka thënë, Allahu lërcuar në disa ajetet Kur'anit. Përshemë dhe Allahu lërcuar ka thënë, Mena Amira Salihëm dhe kërina unë thabuahu mu'minun, felenuhu jenëhu hajëtën tëjjibë, u ele nërzi jenëhu më ejërhu më jahësën i makë janu i amelun. Ka kjo ajetë mësojmë se kush beson dhe bëmë punë të mira, do të bëjnë jetë mirë të lundë në këtë botë, dhe ka përgjetë dhe shpërblimin e punëve të mira d por pejgamberët i kanë paralajmëruar njerëzve nga dënimi i Allahut, si nuk të dhe në këtë botë zon botën tjetër. Një detyrë tjetër që kanë pas pejgamberët e Allahut të lartësuar ka qenë pastrimi i shpirtrave. Pejgamberët kanë përmbushur këtë si në njerëzve dhe kanë punuar që njerëzit të pastrojnë shpirtrat e tyre nga mendhësia, vetpëlqimi, nga smira, urrëtia e ndati. Pejgamberët e Allahut të lartësuar ka në këshiluar njërzit për përsosje në sjeljit për dhe për respektimin e normave të moralit të lartë. Kjo ka qenë një për e misioneve të pegameve zote, pranda e Allahu Nacurë ka thënë në Kur'an, më ju zekihim dhe i pastronë, më më thënë bënd që të regullohet për misohet sjelja njërzore. E, një të tyve tjetër pejgamerve të, të zohet ka qenë që të përsi edhe njëzve, njëzve argumentin argumentin fetarë dijen fetarë që të moskejnë arstu par e para Allah u të lërcu e dijen në gjykimit rusullan mu bashkëshirin o mu dhirin li alla i kule li nasi ala Allahi huggët të mbaënda rusull të dërguar si përgëzuas dhe parlamuas që njëzve moskejnë më argument të ka Allah u lërcuar pas dërgimit të pejgamerve tjetër ka qenë dhe udh dhe tyrat e pegameve në mënyrët për gjithme e nusë Allahun që ti bëjt të dobishme kështë gjuham walhamdulillahi rabbil alemin